Baixa la participació a Tiana respecte a les últimes eleccions generals. Després de nou hores de votació, el nombre de persones que han anat a votar les urnes del municipi se situa en el 56,3%, una xifra superior a la del global de Catalunya, però inferior a la de l'estat espanyol. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament a les 6 de la tarda, el centre cívic de l'antic escorxador és el col·legi electoral que concentra una major participació fins al moment. Escoltem el primer tinent d'alcalde, Jordi Gost. Com a representant del poble de Tiana, doncs... Encoratjar a tots els electors tianencs doncs, que acudeixin a les urnes perquè realment eh, s'ha de votar i, i ara més que mai amb, amb, amb la crisi que, que ens envolta penso que és important doncs vèncer l'abstenció i que la gent participi a les eleccions votin allò que creguin. perquè, el futur nostre està en joc en aquest cas. D'altra banda, cal dir que la jornada s'està desenvolupant amb total normalitat al nostre municipi i com a dada afegida podem dir que les persones cegues o amb deficiències visuals poden tornar a votar de forma secreta amb braille amb el kit per a invidents que es va posar en pràctica per primera vegada en les eleccions generals del 2008. D'aquesta manera, les persones cegues recuperen, si ho han demanat a mentalació, el sistema de vot secret, autònom i independent que no van poder exercir en els comicis locals del per la complexitat i el cos del sistema en aquell tipus d'eleccions. El kit, que ha comptat amb la col·laboració de l'OMCE per al disseny, està integrat per una guia explicativa en braille, un sobre normalitzat i un altre amb tants sobres etiquetats en braille a dins com a candidatures concorren a les eleccions. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.